Și apoi este important ca să avem relația noastră unul cu celălalt E important să ne încurajăm unul pe altul E important să ne ajutăm unul pe altul în lucrarea pe care vrem să o facem Și ceea ce am făcut până acum, identitatea noastră în Hristos Zidită pe acceptarea în Hristos, siguranța în Hristos și semnificația noastră în Hristos sunt doar primii pași pe care îi putem realiza singuri și ne putem elibera de minciunile pe care le-am crezut până astăzi. Putem adopta adevărul în viața noastră pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Putem respinge ce au spus alții despre noi, chiar și părinții noștri și să acceptăm doar ce spune Dumnezeu despre noi. Și când vei face lucrul acesta, vei vedea că devii tare, devii stabil, știi cine ești, și nu mai trăiești spasmele, stresul pe care l-ai trăit până acum. Cine n-ar vrea să fie mai liniștit, mai sigur, mai pașnic? Și cât avem de trăit pe pământul acesta, fiecare zi să o trăiești din plin sub binecuvântările lui Dumnezeu. Glorie Domnului! În această dimineață vom continua afirmațiile în ceea ce privește siguranța noastră în Hristos. Și vom parcurge trei afirmații care vor completa cele 12 afirmații privind siguranța în Hristos. Așa că ne alăturăm la ceea ce am. Declarat până acum, adoptăm aceste declarații pentru viața noastră și vrem ca ele să fie o realitate a vieții noastre. Vrem ca ele să se manifeste în viața noastră și în trăirea de zi cu zi. Și aș vrea să vă obișnuiți să declarați aceste lucruri în fiecare zi. Chiar mă gândeam că... Aș vrea să propun muzicienilor să vă gândiți să punem aceste afirmații într-un cântec. Ar fi foarte fain să le declarăm aceste lucruri într-o într cântare pe care să o cântăm așa cum avem cântările acestea minunate, care sunt declarații ale noastre înaintea lui Dumnezeu. Și în ceea ce privește siguranța în Hristos, am parcurs până acum următoarele afirmații. Eu sunt în siguranță în Hristos. Eu sunt liber pentru totdeauna de condamnare. Eu sunt sigur că toate lucrurile lucrează împreună spre binele meu. Dumnezeu. Este partea mea, de partea mea, nimeni nu mă poate o Eu nu pot fi despărțit de dragostea lui Hristos. Aleluia! Dumnezeu m-a uns și m-a pecetluit. sunt proprietatea Lui. Eu sunt ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Eu sunt deplin plin încredințat că lucrarea bună pe care Dumnezeu a început-o în mine o va termina. Eu sunt cetățean al cerului. Dacă vei ajunge să adopți, să le crezi aceste afirmații pentru tine, viața ta va fi schimbată. Am toată convingerea. Și vreau să vă spun că schimbarea din viața noastră ne aparține nouă. A fost așa de mult mișcat dimineață când am ascultat o cântare care spunea că Dumnezeu poate să transforme cenușa ta în jar și jarul tău în flacără. Dumnezeu poate, depinde de tine. Îl lași tu pe Dumnezeu să facă această lucrare în viața ta. Și dacă îl lași pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu va face acest lucru. Prima, prima afirmație sună în felul următor. Eu nu am primit un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Eu... Nu am primit un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Trăim într-o lume guvernată de siguranță. Trăim într-o lume în care frica se îmulțește mai mult decât buruienile. Unde nu te aștepți, frica își încolțește ghiarele și caută să strice pacea, liniștea, fericirea, siguranța, nu numai a oamenilor, din jurul nostru, dar chiar și a copiilor lui Dumnezeu. Se termină o criză și nu bine se termină, când începe alt. Veștile pe care vin și le auzim, chiar de la oamenii de știință, sunt îngrijorătoare. Ceea ce vedem și ceea ce auzim cu urechile noastre sunt parcă în direcția aceasta, să ne sperie cât mai mult. Ce vom face în acest context, în aceste circunstanțe, în fața acestei realități, ca și copiii lui Dumnezeu? Vom fi o victimă a acestei societăți? Sau vom ieși de sub imperativul acestor lovituri puternice programate de cel rău și vom ridica fruntea în sus, vom fi fără frică, vom fi fără teamă, vom rosti ca aport Apostolul Pavel, am toată certitudinea, am toată siguranța. Când va fi vorba de viitor, ne vom ridica în picioare și vom spune, pentru mine viitorul este sigur. Nu este o nebuloasă, nu este un întuneric, nu este o nesiguranță care se instalează în viața mea, ci pentru mine viitorul este luminat, că Dumnezeu nu face nimic fără să spun aleșilor Lui. Și ceea ce Isaia vedea este o realitate a zilelor noastre. Eu am vestit Înainte, spune Domnul în Isaia, de a se întâmpla ceva. Eu am spus și hotărârile mele vor rămâne în picioare. Nimeni nu le poate opri, pentru că Dumnezeu este stăpân peste universul acesta. El știe ce vrea să facă, nu trage la ruletă ce urmează să se întâmple. Dumnezeu are un plan clar, categoric. Dumnezeu lucrează după planul Lui și toate se armonizează cu planul Lui Dumnezeu, cu voia Lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu poate schimba voia și planul Lui Dumnezeu. Doar tu și eu. Noi putem schimba planul Lui Dumnezeu. Vezi ce important este? ce important să-ți dă Dumnezeu? Pentru că planul Lui Dumnezeu este... Să petreci veșnicia cu el. Dar tu poți schimba acest plan al lui Dumnezeu. Prin deciziile pe care le iei în fiecare zi. Frica este, aș putea spune, se poate împărți în două. Frica justificată și frica nejustificată. Frica și îngrijorarea se seamănă. dar se deosebesc fundamental. Îngrijorarea nu are un obiect, pe când frica are un obiect. Și ca frica să fie justificată, trebuie să aibă cel puțin două atribute. Primul atribut, să aibă potența, posibilitatea și apoi să se refere la prezent. Și ca să mă înțelegeți, vreau să vă dau un exemplu. Sunt unii cărora le-i frică de șarpe. Cui, cui frică de șarpe? Indiferent. Când am văzut americanii, grupurile care ne-au vizitat și uh, când i-am observat cum căutau șopârle pe aici pe la noi și le puneau pe palmă și le mângâiau și se jucau cu ele, da, m-am uitat la ei și am zis, eu n-aș putea face așa ceva, deși nu mi i frică de ele dar să ajung la nivelul asta să le mângâi, să fie ceva, un pet pentru mine, să îmi placă, să le bag în buzunar, să le iau cu mine în dormitor, n-aș face lucrul acesta. Dar în fiera deja îi zboară imaginațiile. Ei nu numai de șopârle, dar și de șoareci frică. <coughs> Frica de șarpe nu este justificată când te afli aici în sală. Nu e justificat, pentru că nu este posibil, nu are posibilitatea să vină aici. Așa că cei care vă temeți de șarpe și aici, e o frică nejustificată. Dar când vă găsiți în pădure și umblați printre tufișuri și știți că acolo, locul în care vă aflați, este bântuit de șerpi, atunci este o frică justificată să-ți fie frică de șarpe. Și dacă într-adevăr ai frică de șarpe, îți iei măsuri de precauție. Spunea cineva că a lucrat în jungla din Africa unde șerpii sunt foarte deși și să fii mușcat de un șarpe este o posibilitate potențială în fiecare moment, chiar mergând pe drum. Și spune că acolo oamenii, pentru că s-a inventat vaccinul ăsta Contra o travei de șarpe Marea majoritate care pot Se vaccinează Străinii care merg acolo Primul lucru pe care îl fac se vaccinează Împotriva mușcătorii de șarpe Deci iau măsuri preventive Așa că în viața noastră pot să fie frici justificate și frici nejustificate. Și acum aș vrea să ne facem un proces și să înțelegem ceea ce spune Apostolul Pavel, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică nejustificat. Ca să fim timorați ca liniștea și pacea noastră să fie stricată, ca noi să fim stresați tot timpul. Cine a dat un duc de putere, de dragoste și de chipzuință. Na, cum le pui astea împreună, numai Dumnezeu știe. Puterea împreună cu dragoste. Pentru că dacă ați citit în 1 Corinteni definiția dragostei, nu știu unde mai are loc puterea. Nu știu unde mai are loc chizuința în această definiție a dragostei. Dar Dumnezeu a pus această combinație, această ecuație, devenind o realitate a existenței noastre în Dumnezeu a pus puterea împreună cu dragostea și împreună cu chipzuința. Nici nu știu cum să încerc să vă explic această combinație, dar e ceva extraordinar. De exemplu, cum ar merge dragostea cu chipzuința? Dacă nu există un dozaj corespunzător, niciodată bărbații n-ar cumpăra flori soțiilor lor. Sau cei îndrăgostiți n-ar sta niciodată ore în șir, în frig și ploaie cu iubitul inimii, pentru că ar începe să rag... Oamenii nu s-ar căsători. Dacă chipzuința ar fi mai puternică decât dragostea, ar zice, la ce să te căsătorești? Că trebuie să dai seama când vii acasă, dacă nu vii la timp trebuie să suni, trebuie să te îngrijești de altul, trebuie să dai cei mai buni copilului tău, trebuie să te scol noaptea când ți lumea mai dragă și somnul mai adânc, să-i răspunzi nevoilor Copilașului care abia s-a născut și care spune îmi pare foarte rău, dar eu am devenit primul în familie. Până acum ai fost tu, te-ai odihnit cât te-ai vrut. Vorbesc de Ted acum. <răzări> și vedeți? Și Dumnezeu a pus în fiecare din noi cei care suntem în Hristos un Duh de putere mei, un duc de putere, tu te simți slab, tu crezi că ce importanță are ce spun eu? În tine există un duc de putere, eliberează puterea din tine. Dacă până astăzi n-ai făcut lucrul acesta, eliberează, ridică-ți care le-au stăvilit până acum și înțelege că în tine există o putere! Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Și acum vă deleg vouă, a spus Isus Hristos, mergeți în toată lumea! Și iată că eu sunt cu voi! Cu noi este Dumnezeu! Noi suntem mânușa lui Dumnezeu! Aleluia! Și Dumnezeu a pus aceste ingrediente. Într-o combinație cum numai el știe să o facă, în așa fel încât orice duh de frică nejustificat să fie îndepărtat din viața noastră. Care sunt cele mai frecvente frici pe care le au oameni? Am găsit două. Frica de oameni, și frica de moarte. Mi-amintesc, vreau să vă spun despre mine, s-ar putea ca să fiu unii. După ce mi-am luat carnetul de conducere, nu știu de ce, dar aveam o frică de polițari. Să nu cumva să mă oprească. Când mă oprea, începea inima să bată cum n-am mai bătut niciodată. Mi-amintesc că m-am dus în Statele Unite și cu această frică. Și m-a oprit un polițai. Obișnuit ca în România. M-a oprit ca să fiu politicos. Am deschis ușa și am vrut să ies afară din mașină. Când am vrut să ies afară din mașină, a scos pistolul, mi-a pus mâna pe cap și m-a împins înapoi. Wow! Oare-i polițai sau nu-i polițai? Și cu mâna pe capul meu și cu pistolul îndreptat spre mine, m-a întrebat, What do you want to do? Ce vrei să faci? Wow! -am zis, st -st -st. Și am început el să explic în engleza mea perfectă și am spus Domnule, sunt în România și la noi ca să uh, poți să intri în dialog cu polițaiul să fii politicos față de el ieși din mașină stai drept înaintea lui și execuți ce spune. El spune, ok, la noi nu e așa. S-ar putea întâmpla ca să ai pistol, pentru că aici majoritatea oamenilor au armă asupra lor. Și atunci noi te ținem acolo în mașină, te supraveghem din exterior și execuți ce spunem noi. Ok, am înțeles. În loc să mi se vindece frica de polițai, s-a accentuat mai tare. Apoi, pentru că am trecut prin foarte multe situații, mi-a fost frică de oamenii în autoritate. Am avut de-a face cu securitatea, am avut de-a face cu amenințări cu moartea și uh, parcă s-a instalat o frică de autoritate. Și mi-am de inginerul șef unde lucram, uh, era foarte strict și într-o zi a intrat la mine în birou și aveam actele, toate actele cu care lucram, dar pe lângă actele pe care le aveam, aveam și o carte religioasă. Că trebuia să mă pregătesc pentru un studiu biblic și n-aveam timp acasă, pentru că uh, eram foarte ocupat, nu vreau să vă spun și după ce mi-am terminat atribuțiile de serviciu, am scos această carte și mă uitam. Și a intrat inginerul șef direct la biroul meu, s-a uitat în ochii mei și a zis, ce faci? Am înghețat și am zis așa, dacă știe ce am pe masă, mâine sau poate chiar astăzi, Securitatea mea Pentru că nu puteai să, mai ales la servici, mai ales fiind în funcții de conducere, să ai așa ceva pe biroul tău. Și cu o lejeritate privită din exterior. Mi-am spus, uitați-vă și dumneavoastră ce fac eu știam că el poartă ochelari cu dioptrii mare, și am știut că nu vede ce am pe masă. Așa că în privința asta am fost cât se poate de liniștit. S-ar putea ca să fie mulți ca și mine care au frică de oameni sub diferite aspecte. Frații mei, noi, ca și copiii lui Dumnezeu, nu trebuie să ne fie frică de oameni. 1 Petru capitolul 3 versetul 14. N-aveți frică de ei, de cei care fac răul, și nu vă tulburați, zice Petru. Apoi în Matei în capitolul 10 versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul extremă. Nu vă temeți. Da de polițai, nici vorbă. El îți poate da o amendă sau o zi a carnetului. Nu vă temeți. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să n-avem frică de oameni. Și în această dimineață, dacă sub un aspect sau altul, ai frică. Vino înaintea lui Dumnezeu, cere iertare. Doamne, frica mea nu este justificată. Vreau să ascult de cuvântul tău. Vreau să îndepărtez acest duh de frică din viața mea. Mă supun planului tău pentru viața mea. Eliberează-mă, Doamne, de acest duh de frică. Apoi, frica de moarte. Cui e frică de moar? Hai, fi sincer. Cui e frică? Niciun. Oh, deci am predicat despre asta, i-am învățat. Bun. Deci vreți să arătați spiritual. E ok, e ok, e bine, e bine. Mă bucur de cei care sunteți eliberați de această frică. Dar sunt mulți oameni în jurul nostru care sunt timorați. Sunt stresați de această frică. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei, în capitolul 9, versetul 27. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și apoi vine judecata. Nu o dată trăsăm. Și moartea e obiectivă. Că vrei, că nu vrei, vei muri. Mai devreme sau mai târziu, vei muri. Bine este ca această frică să se transforme în măsuri de precauție, indiferent când mori, să fii pregătit să ajungi acasă, să fii îmbrăcat, așa cum spune Apostolul Pavel că noi vom fi îmbrăcați dacă nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Adică vom fi cu El dacă vom rămâne în El, în Isus Hristos. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să ne pregătim pentru judecata lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea ca noi să nu fim timorați, să nu fim loviți, să nu fim chinuiți de nici o frică nejustificată. În predica de pe munte, Iisus Hristos, în Matei, în capitolul 6, Iisus Hristos ne spune, nu vă îngrijorați de nimic. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea, cu ce vă veți îmbrăca. Nu vă strângeți comori pe pământul acesta, ci strângeți-vă comori în cer. Să nu slujiți la doi stăpâni. Pentru că veți fi stresați, nu-i veți putea mulțumi pe amândoi. Și predica lui Iisus Hristos se încheie, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și nevoile voastre vor fi satisfăcute pe deasupra de cel care poate și știe care este o nevoie autentică pe care voi de care voi aveți nevoie. Glorie Domnule. Dacă tu stai mai mult la televizor decât în studiu biblic și în rugăciune, pentru tine împărăția lui Dumnezeu nu e prioritară. Dacă tu în detrimentul relației cu Dumnezeu, ai alte relații care umbresc relația cu Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este o prioritară pentru tine. Tu nu cauți împărăția lui Dumnezeu. Și alte și alte lucruri putem să mergem la exemple în viața noastră și putem să realizăm dacă într-adevăr împărăția lui Dumnezeu este mai întâi în viața noastră, are prioritate în viața noastră, ca și creștini. Asta ar trebui să se întâmple, Asta e sfatul pe care ne-l dă Iisus Hristos. Și aș vrea să spun, Doamne, ajută-ne la aceasta, ajută-ne să putem să te avem pe tine prioritar și avându-te pe tine prioritar în viața noastră, împărăția ta, lucrarea ta, relația cu tine, frica va dispărea, puterea, dragostea și chipzuința vor deveni evidente în viața noastră, se vor ridica ostăvilarele și obstacolele care au stat în calea manifestării puterii a dragostei și a chipzuinței și oamenii vor rămâne mirați de cuvintele pe care le spui de modul în care trăiești viața guvernată de dragoste, de puterea care este în tine. Și nu vrem doar să impresionăm pe oameni, ci vrem să trăim sub această binecuvântare și autoritate a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute cu aceasta. A doua afirmație, care este de fapt a 11-a privind siguranța în Hristos. Eu voi primi îndurare și har în vreme de nevoi. Aș vrea să fii foarte atent la această afirmație și să o adopți în viața ta. Evrei, capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului. Ca să căpătăm în durare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Aleluia! Să ne apropiem cu deplină încredere. De ce? De scaunul judecății. De ce să ne apropiem cu deplină încredere? Ce spune Apostolul Pavel? De scaunul Harului. Dumnezeu stă pe scaunul Harului. Nu pe scaunul judecății. Va veni o zi în care se va așeza pe scaunul judecății. Și atunci va tremura Universul întreg. Dar Dumnezeu stă pe scaunul Harului. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și har în vreme de nevoie. Știți ce înseamnă har? Har înseamnă ceva nemeritat. ăsta Este har. Dumnezeu ne-a mântuit prin har, nu pentru că am meritat, n-am meritat, dar pentru că Dumnezeu ne iubește și are un plan cu noi, El ne-a mântuit, El și-a revărsat dragostea peste noi înainte ca noi să răspundem provocării Lui. El a făcut pentru noi, a dat ca singurul său fiu să moară pentru noi, pentru ca noi și ne vede neprihăniți înainte ca noi să dovedim lucrul acesta. Nu știu cum, dacă am putea noi intra și să înțelegem acest scaun de har al lui Dumnezeu și modul în care noi ne apropiem, cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să primim îndurare și har în vreme de nevoie. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta, pentru că este foarte important. Gândiți-vă la relația dintre un fiu și un tată. Acum nu vreau eu să dau inspirație, dar nici nu trebuie dată inspirație. Când un fiu are nevoie de ceva, el merge la tatălui sau la mama lui, mai ales dacă este o relație între ei și știe că tot ce cere rezonabil părinții vor face, pentru el. Și are încredere lucrul acesta. Și vine cu, vine cu toată certitudinea. Dacă știi că mamica a făcut prăjitură și ți-ți place prăjitura și ea l-a pus deoparte și a zis Acum a sâmbătă nu mâncăm din ea până duminică. Și tu mergi și spui, mami, am nevoie de o bucată de prăjitură. Asta e ceva simplu. Mama spune, hai că tai un colț Ce dau. Și când tai colțul și colțurile se termină, ce? hai că tai și o felie bună. Așa suntem noi. Cum credeți că este Dumnezeu? Dumnezeu este mai bun decât noi. În Luca, în capitolul 11, de la 5 la 13, este exprimată bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos pune aceasta într-un context a unei circunstanțe care se poate întâmpla în viața noastră. Și spune, dacă îți vine un prieten și n-ai pâini și mergi, la un prieten de-a tău și ceri aceste pâini și spui N-am, mi-a venit cineva, n-am ce pune pe masă, ajută-mă, dă-mi! Iisus Hristos în această pildă spune, dacă vei insista, chiar dacă prietenul tău doarme, se va scula și îți va da pâinile de care ai nevoie. Și apoi face analogie Iisus Hristos și spune că... Uh, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din cer va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Haleluia! Frații mei, de multe ori și avem o problemă cu lucrul acesta, oameni care știu importanța botezului cu Duhul Sfânt, oameni care știu importanța plinătății cu Duhul Sfânt, au problemă să intre în această binecuvântare și realitatea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care știe nevoile noastre, El care este mai bun decât noi, ne va binecuvânta cu ceea ce avem nevoie. Nu numai lucruri materiale, dar în mod special plinitatea Duhului Sfânt pentru că Dumnezeu este interesat să fim plini de Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea să fim conduși călăuziți de Duhul Sfânt. Unși sub ungerea Duhului Sfânt. Dumnezeu vrea să lucreze prin puterea Duhului Sfânt în viețile noastre și este interesat în direcția aceasta și Vesetul nouă spune, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Pentru că Dumnezeu stă pe tronul Harului. Frații mei, adeseori mintea asta este umbrită de realitățile și de strategia lumii acesteia. Și zici, cum să mă duc la Dumnezeu dacă nu merit? Normal că dacă te-ai certat cu un vecin... Normal, dacă n-ai arătat bunătate față de vecinul tău, nu poți să-i mergi să-i ceri o sculă care ai avea nevoie. Pentru că ți rușine. ți rușine. Dar la Dumnezeu, spune apostolul Pavel, să nu-l tratăm ca pe oameni. Dumnezeu stă pe tronul Harului. Dumnezeu este de lung răbdător. Dumnezeu așteaptă să-ți vadă capul plecat dacă ai păcătuit și să vii la el și să-i spui, Doamne, așa i-am păcătuit S -s instabil, Doamne, iartă-mă, Doamne, mă lup cu mine însumi, nu vreau să trăiesc în păcat, vreau, Doamne, să scap de această povară, ajută-mă, dar am nevoie, Doamne, intervine, Doamne, lucrează, Doamne. Puneți mâna ta, Doamne. Binecuvântează, Doamne. Lucrează cu puterea ta. Frații mei, să ne apropiem cu deplină încredere. Deplină încredere. Și Dumnezeu va lucra. Dumnezeu să te întărească, să crezi lucrul acesta, o realitate pentru viața ta. Să poți să adopți această afirmație. Eu voi primi îndurare și har. În vreme de nevoie. Și să te apropii cu deplină încredere de Dumnezeu. A treia afirmație și ultima din cele douăsprezece. Eu sunt născut din Dumnezeu și Dumnezeu mă păzește. Cel rău nu se poate atinge de mine. Wow! Eu sunt născut din Dumnezeu. Dumnezeu mă păzește. Și cel rău nu se poate atinge de mine. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 18. Știm, avem certitudine, avem siguranță. Știm. Că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, adică nu trăiește o viață de păcat, nu continuă să trăiască în păcat. Nu se poate, te mustră Dumnezeu, te trezește Dumnezeu în noapte, își trimite Dumnezeu solii Lui, ca să te trezească, spune, bătuiești tu ești pocăit, mă, nu mai face treaba asta, nu mai vorbi în felul ăsta. Are Dumnezeu metodele lui, te înștiințează. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, Duhul lui Dumnezeu îți dictează, încearcă să te trezească, te face conștient de pecatul tău și apoi îți dă putere de mărturisire, îți dă putere de pocăință să te lași de el. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește de cel rău și cel rău nu se poate atinge de el. Noi nu suntem la cheremul lui Satan, frații mei. Din momentul în care ți-ai predat viața lui Isus Hristos, Satan nu mai are dreptul să se atingă de tine. El poate să ceară dreptul, el poate să ceară permisiunea, dar el nu se poate atinge de tine. El nu poate face ce vrea el cu tine. Iacov, capitolul 4, versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el... Va fugi pe șapte cărări de la tine. Va fugi. Nu va merge în cel. Va fugi. Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. petru vede pe diavolul și spune în 1 Petru, capitolul 4, că el răgnește ca un leu ca un leu, știți de ce? Ca să vă înfrice. Dar tu ești eliberat de frică. În tine nu mai este duhul de frică. Tu ai adoptat că Dumnezeu nu ți-a dat un duc de frică, ci un duc de putere, de dragoste și de chipzuință. Poate el urla. Și spune, caută pe cine să înghită, dar voi împotriviți-vă lui tari în credință. Ca ai putere! Dacă te afli într-o pădure unde știi că sunt lei, și auzi un leu la 100 de metri că urlă, e normal să te speri și să cauți una de post, Da? Dar dacă te găsești în grădina zoologică și te afli la un metru de leu și urlă, e justificat să te să fie frică de el? Diavolul urlă, dar este în cușca lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos l-a biruit pe calvar. El este legat. El nu se poate atinge de tine. Tu ești sub protecția lui Dumnezeu, tu ești sub paza lui Dumnezeu, Dumnezeu este de partea ta, pentru că tu ești născut din Dumnezeu. Aleluia! Efeseni, capitolul 4, versetul 27. Să nu dați prilej diavolului. Na, dacă te afli în grădina zoologică și ești la un metru distanță de leu care urlă și tu îți bagi mâna printre gratii, ce ai făcut? Ai ieșit de sub protecția lui Dumnezeu, ți-ai băgat mâna în teritoriul diavolului, ai dat prilej diavolului. Nu te juca cu el. Lasă protecția lui Dumnezeu să opereze în viața ta. Împotrivește-te diavolului, nu te speria de urletele lui. Că el este în cușca lui Dumnezeu, el nu se poate atinge de tine. 2 Corinteni capitolul 2, versetul 11. Să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Dacă tu te superi și lași ca gura să-ți vorbească fără minte, nu-i dai prilej diavolului nare are diavolul câștig, dacă te apuci să clevetești, adică ce înseamnă clevetire? Să spui lucruri despre altul care nu le-ai spus persoanei respective, ci le spui o unei alte persoane și începi să bârfești, încep să vii cu tot felul de lucruri și tu de fapt n-ai vorbit cu acea persoană, dar spui prin spate. Crezi că faci lucrarea lui Dumnezeu? faci lucrarea părâșilor fraților, faci lucrarea lui, îți bagi mâna în cușcaleul lui și pe urmă zici, Doamne, aș vrea să mă eliberez, dar scoateți mâna de acolo, ieși din această împrejurare, ieși din această stare, nu-ți mai băga mâna, nu-ți mai băga limba, nu-ți mai băga influența, ca în teritoriul celui rău. Pe Vechiul Testament erau cetățile de scăpare și dacă un ucigaș a ucis fără voie și fugea în aceste cetăți de scăpare, n-avea voie nimeni să se atingă de el. Cât era în granițele acestor cetăți de scăpare, nimeni nu se putea atinge de el, putea să ducă o viață liniștită. Dar dacă ieșa și depășa granița acestor cetăți, răzbunătorul putea să-l omoare. Frații mei, Hristos este o cetate de scăpare pentru noi. În El noi avem siguranță, în El noi suntem biruitori, în El noi putem să avem certitudinea că cel rău nu se poate atinge de noi liniștea că cel rău nu se poate atinge de noi. Hallelujah. Nu, no, ce zici dacă ai accepta aceste afirmații, dacă le-ai crede că ce spune cuvântul lui Dumnezeu este valabil pentru tine? Nu vei intra tu într-o nouă dimensiune a trăirii tale de zi cu zi? Halleluja! Frații mei, se schimbă! ecuația în care ne aflăm. În momentul în care vom adopta aceste lucruri pentru viața noastră, viața noastră va fi schimbată. Noi nu vom mai fi nimeni, ci vom fi cineva. Noi vom fi ambasadorii lui Dumnezeu pe pământul acesta. Lucrurile în jurul nostru se vor schimba, pentru că noi suntem schimbați. Puterea lui Dumnezeu se va manifesta în viețile noastre. Și dacă vrei să vezi minuni, nu va trebui să mergi în China, nici în Africa, ci vei vedea în viața ta, vei vedea în familia ta, vei vedea în biserica ta, vei vedea la locul tău de muncă, vei vedea mâna lui Dumnezeu la lucru în viața ta. Dumnezeu să lucreze cu puterea Lui. Harul lui Dumnezeu să curgă peste noi! Ploia lui Dumnezeu să ploie în viețile noastre. Haleluia! Heluia! Și vreau acum să venim înaintea lui Dumnezeu. Poate că viața ta a fost legată până acum de anumite frici. Tu te poți elibera singur. Crede cuvântul lui Dumnezeu. În nevoile tale, tu te-ai dus la scaunul judecății lui Dumnezeu și te-ai simțit condamnat. Dar Dumnezeu stă pe scaunul harului și Dumnezeu vrea să-ți acorde în și ha, tu ești născut din Dumnezeu dacă ai lăsat ca cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt să lucreze această naștere din nou în viața ta. Tu ești păzit de Dumnezeu. Cel rău nu se poate atinge de tine. Aș vrea să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumești pentru aceasta pentru această cetate de scăpare care și-a deschis ușile pentru tine și viața ta. Dar dacă tu încă n-ai intrat în această cetate de scăpare, astăzi, nu am astăzi, Dumnezeu poate să deschidă această ușă pentru tine. Și tu poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau, vreau să mă predau ție. Vreau să devii mântuitorul meu personal. Îmi recunosc păcatele mele, Doamne. Iartă-mă, curățește-mă, mântuiește-mă Tu, Doamne. Și aș vrea să faci lucrul acesta, iar la terminare. Dacă vrei să umbli cu Dumnezeu și cu noi, vrem să te cunoaștem, să te încurajăm, să te ajutăm în ceea ce putem. Vreau să ne ridicăm și să intrăm în această rugăciune de mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Apoi, într-o rugăciune de mărturisire prin care să cerem ca Domnul ce a început în viețile noastre să desăvârșească, să finalizeze. Ne rugăm cu toții, Domnul!